Ой, любить гречану кашу із такими котлетами Микола, а його улюблений куліш з димком спеціально варитимуть його під відкритим небом на каплиці. Смакота! А вже скільки для нього поназаписували, це вже духовна їжа. Нових українських пісень, переказів, прислів'їв та приказок, колоритних прізвищ українців, назви одягу, страву. Раніше син часто прохав її про це. Чи не в кожному листі. Напишіть, пані матко, побільши мені старовини, диковини сіляких, і чудних чимо, і страшних, що їх не використовував у своїх творах. А потім наче охолов до свого. Як почав писати петербурзькі повісті. Знову клятий Петербург. Чи не він жер її сина, молох, істини молох. Останній він поцікавився Україною у році, здається, 39-му. Поговоримо знову про старовину нашу, писав їй. Розкажіть мені про сусідів і хто з них приїжджав до нас у церкву недільного дня, і потім, ясна річ, обідав у вас. І в чому був зодягнений чи одягнена, і що говорив, чи говорила? Я не знаю. Чого це на мене стала тепер фантазія знати про це. Вона зраділа, що сину далекому Петербурзі цікавиться відсівшиною Але минуло роки, а син так більше про Україну нічого і не писав все про Петербург і про Росію чужу йому, яку він по-справжньому і не знав, звідтоді він більше про Україну навіть у листах до неї не згадував, наче відсурався передківщини своєї. А вже писав про Русь-Тройку і писав у дусі квасного, який здавалося російського патріотизму. А вона була не проти Росії. А всім на землі місця вистачить, якщо по-сусідському, по-доброму жити. В теплі та злагоді. Але чому заради неї треба було цуратися свого? Чекала. Навіть у найчорнішому сні не могло приснитися те, що з ним того року лучиться. У березні найменшенька її Єлизавета скочила в її спочивальню, як із Христа знята. Старша Марія і середульна Ганна виглядали за неї, теж як серестів познімені. Мамо, матусю рідненька, омелько примчав, усю ніч коней гнав, з Москви лиха вість. Пані матка на дочку сурово глянула. «Чого репетуєш, Елизавето?» Подивувала. «Та з Москви, як із того клятого Петербурга, що забрав у мене сина, а в тебе, брата, тільки лихі вісті і приходять. А тож які ще? На де вона і Москва-матінка, краще б не знати такої матері?» Поправила очіпок, звелася, капот на плечі накинула. Мерздекувато. Чомусь враз зимно у кімнаті стало. Наче студено. «Що там? Кажи швидше!» «З Микольцею!» Залилася слізьми Єлизавета. Лучилося. Коли вже поволі мене перший шок, Ніхто в Васильівці не повірить, Що за Миколою вже прийшла розлучниця з косою. «От хоч катуйте мене, Хоч зразу бувайте, – а такого бути не може, щоб у мого сина так рано прийшла таща з косою, казатиме бліда мати із почальними очима, у яких кволу світитиметься ще іскорка надії. З недогану опрягу сина пані матка не повірить. Ні тоді, ні пізніше, ні до самої своєї смерті не віритиме, що його немає. Привезуть з Москви небагаті варлацькі пожитки сина. Теж не йнятиме віри. І сестри хоч і поділяють між собою садиму, після звістки про смерть брата, мати в тому ділі участі не братиме. Робіть, як самі знаєте. А я вже біля вас віку доживу. І охоче почнуть самостійно господарювати кожна у своїй половині і теж не споймуть на віру, буцімто раптово його кончить. З якого б це дива він мав померти у тій Москві? Чого б це світ Божий йому закрився?